במשך בערך שעה אנחנו נלמד על נושאים שהם קרובים לעבודה בישראל. זאת אומרת, איך תלמיד של ישוע צריך להיות יהודי ליהודי ולא יהודי ליווני או יהודי לאוקראיני או רומני. איך אנחנו יכולים בעצם לתפקד במדינה שלנו ולהיות ברכה לאנשים אחרים בדרך שהם יהיו מסוגלים לקבל את זה דרך הטובה ביותר. אנחנו בשבוע שעבר למדנו על נושא שהוא חשוב מאוד, הוא קשור לזהות היהודית בישראל, ואנחנו גילינו הרבה דברים שבעצם הרבה אנשים בארץ מאמינים שהם יהודים, בלי בכלל לחשוב למה הם כאלה, או מי בכלל קשור לנושא הזה, חוץ מאשר אימא שלהם. אתם זוכרים, נכון? זה אחד מהנושאים שאנחנו... יודעים שזה קשור לעבודה בישראל. היום אני החלטתי לחלוק עמכם משהו שזה לא יהיה רק היום, כי אין לנו מספיק זמן בשביל זה, כי אנחנו נחקור את הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, אנחנו נחקור אותו לעומק, כי זה נושא מאוד חשוב. הרבה פעמים האנשים שואלים אותנו לגבי האמונה שלנו, ואנחנו ככה קצת מתפתלים ואומרים אנחנו אדבנטיסטים ואנחנו מאמינים בזה ואנחנו אוכלים צמחוני ואנחנו עושים את זה קשה לנו להביע בעצם את האמונה שלנו בישוע המשיח אוקיי המילים הלא כל כך נעימות שיהודים בארץ אוהבים לשמוע זה ישוע המשיח כי זה יוצר קונוטציות אני חייב לחלוק איתכם כי אני באופן אישי שלפני שחזרתי בתשובה, אני לא הבנתי בכלל איך אנשים יכולים להאמין בסוג כזה של אמונה שבעצם לא שייך לנו, אלא שייך לנוצרים, שייך לקתולים, שייך למשהו שלא קשור ליהדות, ולא הצלחתי להבין את זה עד שלא קראתי את זה ממש בעצמי על ישועה. אחד הדברים שמאוד הרשימו אותי, אני רוצה לחלוק איתכם היום, דרך אגב, אם יש למישהו איזושהי בעיה בעברית, בבקשה לא להסס. אני אשתדל לדבר כמה שיותר לאט ולהשתמש במילים אה, פשוטות יחסית, כדי שיהיה לכם יותר קל להבין. אה, אבל אם יש למישהו שאלה, זה לא סתם הרצאה, אני רוצה שאנחנו נשוחח בינינו. כי אני צריך את הפידבק שלכם מתוך הניסיון האישי שלכם. מתוך זה שאתם אה, חיים פה בארץ, ואתם קיבלתם... פחות או יותר דעות על הנושא שנדבר עליו היום. אנחנו נדבר היום, בעצם הכותרת של השיעור היום היא, המושיע של העולם או אומה כקורבן לעולם? אנחנו נדבר על ישעיהו חמישים ושלוש. לא הבנתי אותו נושא. הנושא הוא המושיע, שזאת שאלה, המושיע של העולם או אומה כקורבן לעולם, אוקיי? Okay? אומה זה nation, אוקיי? Okay? אז זאת השאלה של השיעור שלנו היום, uh, בעצם באופן כללי לא רק היום אלא גם לשיעורים הבאים שאנחנו נחקור uh, את הנושא הזה. אני uh, למדתי על הפרק הזה uh, כמה, כמה, כמה וכמה דברים שאני אדבר איתכם uh, עכשיו עליהם. Uh, ביהדות uh, לא מקובל להאמין במשיח שהוא משיח uh, קורבן. לא, לא מקובל להאמין במשיח שהוא בא למות, במיוחד מוות כל כך משפיל. זאת לא הדרך של היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה בישראל. <laughs> בכמה מגזרים, לא רק במגזר הדתי, גם במגזרים אחרים של החילונים, הם לא כל כך מבינים בעצם את העבודה של המשיח כקורבן. הם יותר מבינים את העבודה של המשיח כ... מלך כובש ומנצח. אז זהו אתגר בעצם שזה יוצר סתירה וזאת סתירה לפעמים גלויה מה זה סתירה ניגוד אוקיי לא סתירת לחי ניגוד משום שהנביאים שאנחנו קוראים בנביאים מציירים לנו ציור כפול של המשיח. הציור הראשון הוא בעצם משיח שהוא קורבן אבל גם משיח מנצח שני uh, משיחים, ודווקא זה כן קרוב ליהדות, מכיוון שביהדות יש את המושג שנקרא משיח בן יוסף. אתם מכירים את זה? מי שמע על משיח בן יוסף? מיהו בעצם משיח בן יוסף לפי ההגדרה הזאת? משיח שהוא בעצם בא לסבול, משיח שהוא uh, לא נועד לנצח, לעומת משיח שנקרא משיח בן דוד. שזה בעצם המשיח מבחינת היהדות שהוא משיח מנצח, מלך כובש שהתפקיד שלו זה להשמיד את אויבי העם, את אויבי ישראל, זה התפקיד שלו. הדרך שעם ישראל רואה היום את המשיח זה בעצם, הוא אמור לכונן או לייסד מלכות של שלום ורווחה. העם שלו כבר לא יסבול יותר. תשימו לב שהתפיסה אה, של המשיח ביהדות היא תפיסה של גאולה. אבל לאו דווקא גאולה ממוות, אה, במובן של המוות אה, כמשהו אה, כללי, אלא כתפיסה כהשתחררות מעול. אה, האדם ממשיך את חייו אבל כבר אין לו צרות, אוקיי? הוא נגאל באלף. זאת אומרת הגאולה היא הופכת להיות בחיים שלו, היא באה לידי ביטוי בצורה מסוימת ולאו דווקא ממוות, אוקיי? במובן התנכי של כפרה. אז בארץ נהוג להאמין במשיח המנצח, משיח גואל שכולם מחכים לו, אגב כשאנחנו נוסעים באיילון, אתם יכולים לראות את התמונה של הרבי מלובביץ' שם, כל הזמן יש שלטי חוצות ענקיים של האמירות של הרבי הזה. בעצם אם תקראו אותם טוב טוב, אם תצליחו כי השפה היא לא קלה, הם מביאים את האמירות שלו כפי שהם. הוא מצוטט כמי שבעצם רוצה לפתור כמעט את הבעיות הפוליטיות של מדינת ישראל. מדובר על מסירות שטחים שאסור למסור שטחים, מדובר על כל מיני דברים שבעצם מצילים אותנו מהדברים שמפריעים לנו היום. איך אנחנו יכולים אה, בעצם לחיות חיים טובים יותר? איך? המשיח, אוקיי, אתם יודעים שבארץ אומרים, מתי המשיח יגיע? שיבוא המשיח, אז יהיה פה ממש מצוין, נכון? כן. מה שאמרתי בשבוע, אתה בטח יודע עד שהמשיח לא יבוא. Okay, אוקיי, אנחנו, אנחנו יכולים לקרוא למשיח הזה בשם, אני לא רוצה להיכנס לזה היום, כי זה כבר uh, משהו שלא קשור לנושא, בעצם זה האנטי מה שנקרא שהוא בעצם uh, יכונן כביכול שלום עולמי, והוא בעצם יחליט כל מה שיקרה, וחלק מההחלטות שלו, סליחה, יהיו לייסד uh, את בית המקדש בירושלים. Uh, דרך אגב, כבר התחילו שם להכין את כל העבודה של הכוהנים, של המנורה ושל הכול, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. מה שאני בעצם רוצה לומר בהתחלה של השיעור שלנו שאנחנו מקבלים בארץ תמונה לא אמיתית של המשיח עכשיו התמונה הלא אמיתית של המשיח היום היא די דומה לתמונה של הלא אמיתית של המשיח אפילו בעיניים של התלמידים שלו בזמן שהוא היה הם לא הבינו כמו שאנשים לא מבינים היום לא היה חסר צרות ליהודים אז נכון? הם נהרגו באלפיהם על הצלב, המוות על הצלב היה משהו מאוד שכיח, זה היה מוות מאוד אכזרי של הרומאים, שיטה מאוד אכזרית איך לא רק להרוג את האויבים אלא גם להשפיל אותם והשפלה קשה מאוד כי אנשים היו נתלים ערומים על הצלב, הם היו נתלים ערומים מול המשפחות שלהם, מול השפלה נורא ומוות ארוך וכואב, אוקיי? אז הרומאים לא חסכו באכזריות, הם היו מאוד מאוד אכזריים. התיאור שלהם בדניאל, אם אתם זוכרים את התיאור של החיה ש... שיוצאות מהמים, החיה הרביעית, היא חיה אה, שהיא אוכלת ונוגזת וכותשת ואיומה מכל שאר החיות, אלה הם הרומאים. לכן היהודים אז בתקופה ההיא, לא פלא, לא פלא שהיהודים בתקופה ההיא, בעצם הם רצו להשתחרר מהעול של הרומאים והם גם חיכו למשיח והם חיכו למשיח מהסוג הזה שיחזיר את העטרת לעם ישראל שיגרש את הרומאים בשבילם זאת הייתה גאולה גדולה מאוד כמו היום גם היום לא חסר לנו צרות מאיראן מדעש מכל אלה שבעצם הם טוענים שהמשיח ישחרר אותנו מהם אני רוצה לקרוא לכם כמה פסוקים ממה שישוע בעצמו אמר ואז אנחנו נוכל להתקדם הלאה אנחנו נקרא עכשיו בספר, בלוקאס, תכף אני אגיד לכם גם בדיוק איפה זה. הסיפור על הדרך לאמאוס, שנייה אני אגיד לכם, הסיפור בדרך לאמאוס, שישוע ירד לאמאוס, אני פשוט אין לי כאן את זה בדיוק בפסוקים, אז אני אגיד לכם איפה זה נמצא בדיוק, זה לא נאמן בזמן. תצטרכו בלוקאס, I will tell you where לוקאס. אוקיי, כ"ד? אוקיי, את יכולה לקרוא? <ש> <ש> 24, 24, 20... 24, רגע, שנייה. 24, 13, אוקיי, אז את יכולה? אותו יום היו שניים אוקיי. אוקיי, okay, לא זה, לא זה, לא זה. תקראי מפסוק עשרים וחמש. השיב ואמר להם, כל חסר דן וכדי דן אוקיי, אז תודה רבה. עכשיו הפסוקים האלה, ישוע בעצם אומר להם, אתם לא יודעים איזה משיח אתם מבקשים. <אח> הוא קורא להם בשמות לא כל כך נעימים, הוא אומר להם שאתם חסרי דעת, הלב שלכם לא מוכן להאמין אפילו, במה? בכל אשר דיברו הנביאים. אחד מהנביאים האלה שישוע בטוח התייחס אליו, היה כמובן ישעיהו. הנביאים, ישעיהו מתאר בעצם את המשיח באור שהיהודים לא אהבו. הדרך שהמשיח מתואר בפרק הזה, פרק חמישים ושלוש, זה לא דרך שהיהודים מוכנים לקבל אה, אותו, לא לקבל את המשיח בצורה כזאת. אה, הפסוקים האלה מישעיהו, שאנחנו נלמד אותם, הם לא מתחילים בפרק חמישים ושלוש, אה, הם מתחילים בעצם אה, לפני. הפרק הזה הוא לא מנותק מהפרק הקודם שבו. כדי ללמוד את פרק חמישים ושלוש טוב יותר, אנחנו נלמד את פרק 52 טוב לפני שאנחנו נעבור לפרק 53 אנחנו נפתח עכשיו בישעיהו פרק 52 ואנחנו נקרא שם כמה דברים שיעזרו לנו בעצם להבין את התוכנית של אלוהים ואת הדרך שהוא בעצם רוצה להביא את המשיח בואו נראה בעצם מפרק 52 לאן אנחנו יכולים להתקדם. לתקר... איך הפרק הזה מתחיל? אוקיי, קומי קומי, נכון? אורי אורי, אורי, כזה כתוב, אורי אורי, uh, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מעפר, קום משבי ירושלים, מוסרי צווארך שביה בציון. <בת> אנחנו רואים פה תיאור בעצם של מצב שאלוהים מחזיר את הכתר, את העטרת, לעם שלו. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, תלבשי את הבגדים התפארת שלך. הוא נותן כאן בעצם לעם ישראל את האפשרות להיות עוד פעם העם שלו. הערל והטמא אלו, אלו בעצם אלה שדוחים את אלוהים אלה שהם לא רוצים להיות עם אלוהים והוא אומר בעצם לעם שלו שאתם עכשיו צריכים להתנער מעפר, לקום וזאת התחלה בעצם לקבלה של משהו כשאנחנו קוראים פסוקים כאלה בואו נחשוב בצורה פרקטית אלוהים מעיר את העם שלו וכמו שאתם אולי הייתם מעירים את הילד שלכם שלא רוצים לקום בבוקר, אורי אורי, אוקיי, פעמיים הוא אומר את זה, אורי אורי, ואז חדשות הטובות, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך, ירושלים עיר הקודש. אחר כך יש את התיאורים שבעצם אלוהים מתחיל לדבר על המשיח. תשימו לב, פסוק שלוש, מי מוכן לקרוא, בקול רם וצלול. ולא בכסף תגאלו. עכשיו אתם יכולים לראות פה בעצם שזה אה, הקדמה אה, למשהו שבעצם אלוהים רוצה לעשות. מהי המילה תגאלו? מה זה לגאול? זה הגאולה, נכון? עכשיו אנחנו מדברים פה על הגאולה של מי? של עם ישראל, אוקיי? אנחנו מדברים פה על גאולה של העם ישראל ועל מצב שירושלים... היא תהיה עיר הקודש של אלוהים שלתוכה לא ייכנס לא ערל ולא טמא. אוקיי? יש לנו פה את הסממנים. קודם כל, עם ישראל מקבל את הכבוד שלו בחזרה, אמן? נכון? זה מה שאלוהים אומר. קומי, תתעוררי, אוקיי? לקום מעפר, מי יודע מה זה לקום מעפר? בדיוק. בדיוק, נכון. לקום מעפר שלך, זאת אומרת, אני מקביא, מקים אותך לתחייה. אה, לא, יקו, לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. רק העם שלו יהיה שם ורק אלה שיהיו שייכים לעם אבל הסיפור של המשיח מתחיל פה מהפרק הזה חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, אוקיי? מי יגאל אותם? את זה אנחנו לומדים בהמשך, אוקיי? אנחנו נמשיך לקרוא כה אמר אדוני מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס אשכו לא יודע איך אתם מבינים את זה בעברית בבקשה, אם יש לכם קושי, ואני בטוח שיש לכם קושי להבין את העברית הזאת, תצמדו לתרגומים שלכם, אין לנו ברירה אחרת, אוקיי? כי אני מבין את מה שכתוב בעברית, אני לא מאה אחוז בטוח שאתם מבינים את זה בעברית, <אז> אלא בשפה שלכם. אנחנו מדברים פה עוד פעם על גאולה. העם ישראל ירד למצרים, נכון? הוא עבר לגור שם. אחר כך אשור באפס השקו. הגאולה של, של עם ישראל, בעצם הייתה תמיד ביד של אלוהים, אף פעם לא ביד של העם. פסוק חמש, ועתה, מה לי פה נאום ה', כי לוקח עמי חינם, יהלילו נאום ה', ותמיד כל היום שמי מנואץ. לכן, ידע עמי שמי, לכן ביום ההוא, כי אני הוא המדבר, הנני. עכשיו זהו הפסוק שבעצם מראה לנו את היופי של הגאולה של אלוהים. פסוק שבע, מי רוצה לקרוא? פסוק שבע. מה נבוא להרים רגלי מבשר? אוקיי? כל בן אדם דתי שתלכו פה ברחוב ותביאו לו את פסוק שבע, הוא ישר יצעק לכם באוזן המשיח, אוקיי? מה נבואה להרים רגלי המבשר זה פסוק שמייחסים אותו מאה אחוז אני עכשיו אומר לכם את זה באחריות זה פסוק שמדבר על המשיח אוקיי? נבוע, רגלי מבשר אה, מה כתוב בהמשך? משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלוהיך זה המשיח פה מדבר אוקיי? זה המשיח כאן מדבר כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו כי עין ועין יראו בשוב אדוני ציון. זה עוד פסוק אחד. תקראו את זה עם ההבנה שאנחנו הולכים לפגוש את המשיח בהמשך, אוקיי? פיצחו, רננו יחדיו חורבות ירושלים כי ניחם אדוני עמו געל ירושלים. עכשיו תשימו לב בבקשה לפסוק עשר. יש פה מילים שאנחנו צריכים uh, לזכור אותם. אחת מהם נמצאת בפסוק הזה. פסוק עשר, שימו לב מה אלוהים חושף. אתם יודעים שאם אתם חושפים משהו, זה משהו שהוא מוזכר, נכון? משהו שהוא לא גלוי. אלוהים חושף, בואו נראה מה הוא חושף. חשף אדוני את זרוע הקודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוהינו. אוקיי, okay, מה אלוהים חשף פה? מה כתוב שהוא חשף? <סיע> זרוע קודשו, אוקיי, תזכרו את המילה זרוע, אנחנו נגיע אליה גם בהמשך, אוקיי? אלוהים חושף את הזרוע שלו, זרוע קודשו, לעיני מי? <סיע> אוקיי, <סיע> עכשיו אלוהים חושף אותה לעיני כל בני האדם. הישועה פה שמדובר עליה היא ישועה אוניברסלית, היא לא ישועה מקומית, לוקאלית, היא לא ישועה שמיועדת לעם ממוצא אתני מיוחד או מתרבות או פולקלור מיוחדים. זאת היא בעצם גאולה אוניברסלית. אלוהים חושף את הזרוע הקדושה שלו כדי שכל אפסי הארץ יראו מה? הם רואים את ישועת אלוהינו. בעצם הם רואים את הישועה של אלוהים. ואז אלוהים פונה לכל אה, בני האדם ואומר, סורו, סורו. עכשיו תשימו לב ש... גם בהתחלה אילנות אורו אורו, נכון? ועכשיו סורו סורו. למה לדעתכם אלוהים אומר את אותו דבר פעמיים? זה דבר שהוא די הגיוני, גם לגבי הדגש, הדגש של חשיבות. פעולה, פעולה שם היה, פעולה היה בהתחלה, ועכשיו אז... אוקיי, לא, לא, אני אומר למה אלוהים משתמש באותה מילה פעמיים? למה אורו אורו סורו סורו? למה הוא עושה את זה? לעשות... <ש> <ש> <ש> נכון, <ש> להדגיש את החשיבות של מה שהוא עומד להגיד, אוקיי? Okay? הוא מדגיש את החשיבות, ואז הוא אומר, תצאו, תצאו, או צאו משם, תמר אל תיגעו, צאו מתוכה, מתוכה, מאיפה מתוכה? אוקיי? Okay? היברו נושאי כלי אדוני, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם אדוני, ומאספיכם אלוהי ישראל. אוקיי, עד הפסוק הזה אנחנו למדנו דבר מאוד חשוב. זה פרק קצר דרך אגב, זה לא פרק ארוך, בסך הכל יש לנו פה 15 פסוקים בכל הפרק של 52. הוא מהווה מבחינתנו הקדמה לפרק 53 כבר בשלושת הפסוקים האחרונים. ועכשיו אנחנו נגלה אותם. Uh, כן. מבבל. מבבל. זה לא כתוב פה, אבל במקומות אחרים, בישעיהו זה מאוד ברור. מעולם הזה. נכון, אבל בבל היא מתוארת כאם כל החטאים, ואלוהים מעודד את העם שלו לצאת מתוך העולם, כמו שמי אמר העולם? את, נכון. עצם המדינה הזאת היא כבר אומרת משהו שזה במקום לא יפה מאוד. עכשיו, תשימו לב שהשלושת הפסוקים האחרונים משלוש עשרה זה בעצם ההתחלה של הלימוד על פרק חמישים ושלוש. בואו נתחיל לקרוא את זה. הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאוד. כאשר שממו עליך רבים כן משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. עכשיו אני רוצה קודם כל שתשימו לב לדבר חשוב, כשאתם תלמדו את זה, תפגשו אנשים, שימו לב שאת הפרקים חילקו אותם בערך לפני, בסביבות אלף שנה, אוקיי? בערך לפני אלף שנה חילקו אותם לפרקים. במוזיאון ארצות המקרא בירושלים מצאו תנ״ך ראשון בלי, כן, שלפני שחילקו אותם לפרקים, אוקיי? אז כאן כשאנחנו רואים את זה, בעצם פרק 53 אמור היה להתחיל מפסוק 13 ולא מפסוק 1. פסוק 13 של 52 הוא, מתחיל, הוא כבר מתחיל את הסיפור, אוקיי? שימו לב שמפסוק 1 ו-52 עד פסוק 12 יש סגנון כתיבה אחר מפסוק 13 עד 15 והלאה מתחיל סגנון כתיבה מאוד אישי שימו לב, השפה שהייתה כתובה לפני זה היא שפה מאוד כללית, אמנם פונה אל העם אבל לא פונה אה, אל מי שהוא באופן אישי או מדברת על מי שהוא באופן אישי מהפסוקים האלה אנחנו מתחילים לקרוא אה, מפסוק שלוש עשרה הנה ישכיל עבדי המילה ישכיל לא קשור להשכלה כל כך אלא להצלחה אוקיי כתוב על דוד המלך שהוא השכיל בכל אשר הלך זאת אומרת שאיפה שש... שאול שלח אותו הוא השכיל השכיל בכל אשר יצא ובא וזה פה אנחנו מדברים פה על הצלחה העבד הזה שמדובר פה עבדי בעצם כתוב עליו שהוא ירום וניסה וגבה מאוד, אוקיי? איך ההתחלה שלו? איך ההתחלה שלו? אוקיי, מי זה התחלה? אנחנו עכשיו בחסוקים האלה בעצם מקבלים את ה-conclusion. כאן יש לנו תיאור בעצם של סוף הסיפור ולא של ההתחלה של הסיפור. אתם שמים לב מה אני מדבר? שלא יטעה אתכם הכרונולוגיה, כן? זה לא ההתחלה, זה הסוף, כן. אצלנו ברוסים, פסוק 13, הוא כתוב בזמן העתיד. אה, נכון. נכון, יפה, יפה. אבל בעברית זה גם יכול להיות זמן הובה. אוקיי? זה גם מישהו שיכול לעשות את זה בזמן הובה. ישכיל, ירום, נישא וגבה מאוד. אנחנו רואים שבעצם זה מה שיהיה לעבדו, אנחנו נלמד עליך. נלמד עליו בהמשך, שימו לב על פסוק 14, כאשר שממו עליך רבים, כן משחט מאיש מראהו ותוארו מבני אדם, כן יזה גויים רבים עליו, יקפצו מלאכים פיהם, כי אשר לא סופר להם ראו, ואשר לא שמעו התבוננו. שלושת הפסוקים האלה הם בעצם הקדמה למה שאלוהים רוצה לתאר. Uh, עד היום, uh, כמו שאנחנו אמרנו בהתחלה, uh, הרבה חושבים, הם קובעים ממש בלי היסוס, שהדמות שמתוארת היא בעצם עם ישראל ולא המשיח. Uh, האם הדבר הזה נכון? אנחנו צריכים לחקור את זה. האם עם ישראל עונה לכל התיאורים בישעיהו חמישים ושלוש? ללא בעיה. אנחנו נעסוק uh, בתיאורים האלה יותר מאוחר. אבל כדי שיהיה לכם ברור מאיפה עם ישראל מגיע כשהם קובעים את זה, בואו ניקח כמה פסוקים קטנים שכתובים בתורה ונבין בעצם למה הם אומרים שעם ישראל הוא העבד. בואו בוא נקרא לדוגמה. באקסודוס, זאת אומרת בשמות פרק 4, התנך, התורה מתארת את עם ישראל כעבד של אלוהים. אוקיי? Okay? אבל לא סתם עבד, גם לבן הבכור שלו. רגע, אני משהו מספיק, אז הם לא אחרונים, הם... מייחסים את זה לעם ישראל. לא, לא, לא, את כל הפרק, כל הפרק, הזה מדבר בעצם על עם ישראל. כתוב, ואמרת אל פרעה, כה אמר בני בכורי ישראל. שמות ארבע עשרים ושתיים עשרים ושלוש ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הורג את בנך בכורך mm -hmm. אלוהים מדבר על העם שלו כבעצם אה, הבן הבכור שלו נפתח את ספר ויקרא פרק כה ונקרא את פסוק חמישים וחמש שימו לב זה פסוק, פסוק מאוד ידוע ויקרא אה, אה, ויקרא פרק אה, אני אגיד לך פרק עשרים וחמש ויקרא תרשמו לכם את זה עשרים וחמש פסוק חמישים וחמש עם ישראל הוא באמת מתואר כעבדים כי לי בני עבדים עבדיי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני אדוני אלוהיכם ויקרא עשרים וחמש חמישים אלוהים קורא לבני ישראל עבדים מסיבה מאוד פשוטה כי אבותיהם נקראו עבדים בעצמם עוד לפני שהם היו עבדים במצרים. נפתח את ספר שמות פרק ל"ב פסוק 13 שם כתוב זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך שלושת האבות הם היו נקראים עבדים בעצמם אוקיי? אתם מבינים מה שאני אומר? זכור אוקיי, אוקיי, בסדר. שמות פרק 12, פסוק 13. למה אתה לא רוצה לתמוך? לא 12, 32. זה לא אתה אני רוצה שאתם תסתכלו בספרים שלכם, שתהיו בחוץ לא יהיו לכם מסכים. אני יודע שזה יותר קל, אני מעדיף שתסמנו אצלכם בתנכים, זה במיוחד, אני לא בעיה לי לשים את זה על ה... מה? 32 פסוק חמישים וחמש שלושים ושתיים חמישים לא לא לא שלושים שתיים עשרה אני מתנצל אבל אני קורא לך איך הם יכולים לייחס את זה לעם אם שם ברור יש את הפסוק הזה שהם מייחסים אותו למושיע איפה? איפה? ישראל חמישים הם מייחסים אותו מי זה הם? יהודים לא לא. זה לא היה פסוק 13, זה היה פסוק 7. ב-52. לזה אין קשר ל-53. אין קשר. לפי דעתם. אנחנו אומרים שיש קשר. שזה הקדמה לסיפור של המשיח. לכן אני הבאתי את זה ככה. אני הבאתי את 52 כהקדמה לכך שאלוהים מדבר על המשיח. זה טוב שאת שואלת את זה עוד פעם, כדי שאם לא הבנתם, אז אני אסביר עוד פעם. זה הקייס שלנו, בעצם אנחנו בעצם אומרים שההקדמה של פרק 52 היא לא על עבד ישראל שסובל, אלא על המשיח, אוקיי? זה כמו שאלוהים צועק בקול רם, הנה המשיח מגיע. פסוק כתוב בפסוק 7, ב-52-7, תקראו, הנה נבוא על ההרים רגלי מבשר, מלאך אלוהיך, כל זה, זה הקדמה לקראת הפרק הבא. תחשבו על זה שזה לא פרקים, אוקיי? תחשבו על זה כסיפור, כרצף, כן. כן, אבל רצף, איפה אתה אמרת, שאני לא את זה לעם ישראל. חמישים כן, חמישים בספר שמות שלושים ושתיים אנחנו קוראים, זכור לאברהם וליצחק ולישראל עבדיך. עם ישראל בטוח שמדובר על, על, על, על עבדים של אלוהים, על העבד הסובל, מכיוון שאברהם, יצחק ויעקב היו עבדים שלו. בני ישראל הם הצאצאים הישירים של עבדיו של אדוני, לפיכך השושלת של עם ישראל ממשיכה את ההתייחסות שלהם כעבדים, או כעבדים שלו. גם בספר ישעיהו הדבר הוא מאוד דומה, אם אתם תפתחו בפרק 44, ותקראו פסוקים אחד ושתיים, תשימו לב שגם פה מדובר על אה, עבדים, על ישראל כעבד. כתוב, ישעיהו ארבעים וארבע פסוקים אחד ושתיים. כתוב, ועתה שמע יעקב עבדי, אוקיי, זה אפילו אותה מילה, עבדי, וישראל בחרתי בו, כה אמר אדוני עושך ויוצריך מבטן, אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו. אוקיי? בעוד מקום בישעיהו כתוב צאו מבבל הנה זה הפסוק למי שרצה לדעת מאיפה צאו צאו מבבל ברכו זה 48 פסוק 20 אוקיי ישעיהו 48 20 צאו מבבל ברכו מכסדים בקול רינה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל אדוני עבדו יעקב אוקיי עכשיו כל הנושא הזה בפסוקים שאנחנו קוראים רואים את עבד אדוני כעם ישראל, אוקיי? אלוהים פונה, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא נכון, כי אלוהים אומר, קורא בעצמו לעם שלו, איך עבדי, עבדי יעקב, והסיסו את ירושלים, אתם זוכרים? אל תירא ואל תחת עבדי יעקב. זה גם עוד פסוק שאנחנו מכירים אותו מדבר אלוהים, ולכן אתם לא יכולים לבוא ליהודים ולהגיד להם, מה פתאום, עם ישראל הוא לא עבד של אלוהים. כי יש מספיק פסוק, פשוט, פסוקים שמראים שזה באמת ככה. Okay. Uh, עכשיו, איך אנחנו בעצם יכולים uh, לתאר uh, את עם ישראל uh, כעבד של אלוהים, אבל גם כקורבן, אוקיי? Okay? זה אנחנו נדבר עליו, כי בעצם קורבן תמיד היה לו את הפעילות של כפרה על חטאים, נכון? זה היה בעצם העבודה של הקורבן, הוא לא מת לחינם. היהודים בעצם אומרים פרק חמישים ושלוש בתהילים מראה בעצם את עם ישראל כקורבן על החטאים של מי? של כל העולם. הדבר הזה הוא כמובן מבחינה של התנ״ך לא יכול להתקבל בשום פנים ואופן מכיוון שהעם של אלוהים לא מציית לאדון שלו, אוקיי? אנחנו קראנו על עבדי העם של אלוהים באמת היה צריך להיות כזה, עם שהוא לא כפרה על החטאים, אבל הוא עם בעצם שהוא אור לגויים, הוא לא חוטא לאלוהים, הוא לא, לא <coughs> עוזב את אלוהים. אבל תשימו לב לדברים של הנביא בישעיהו, איך ישעיהו בעצם פונה לעם שלו, אנחנו כבר נסיים עוד רבע שעה בערך. איך בעצם אלוהים פונה לעם שלו? בואו נפתח את ספר ישעיהו ונראה בעצם את העם של אלוהים כפי שמתואר על ידי אלוהים. בפרק א', א'. כן. נקרא מפסוק 4, ותשימו לב איך אלוהים קורא לעם שלו? מפסוק ארבע, בבקשה. "הוי, גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את ה', ניעצו את קדוש ישראל, נזורו לאחור". האם אפשר להבין מפה שעם ישראל הוא תמים ללא חטא, לפי מה שאלוהים אומר? לא. אלוהים פונה אליו בלשון מאוד קשה, תשימו לבואו נמשיך כמה פסוקים הלאה, בואו נראה. שש? מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום. אתם יודעים מה זה מתום? מתום? ד... כן, תמימות. בו, יש בו רק פגמים. מכף רגל עד ראש. אתם יודעים בתורה, קורבן, כמה פגמים היו צריכים להיות בקורבן? זירו. אוקיי? תמים הוא היה צריך להיות, נכון? Okay. Okay. כאן אנחנו רואים שה... שעם ישראל כתוב שיש בו כל כך הרבה פגמים. איזה פגמים יש בו? פצע וחבורה ומכה טריה. אוקיי? לא זרו, לא כובשו ולא רוכחה בשמן. בקיצור, פצע אחד של גוף שלם. מה זה אומר? אין, אין מקום בלי חטא. החטא עשה שמות בעם ישראל. החטא פגע בעם ישראל כל כך שהם לא, לעולם לא היו חולים שישתמשו בהם בתור קורבן. כי הקורבן היה צריך להיות כמובן נטול פגם. הוא היה צריך להיות נטול אה, אה, חטא, ולכן עם ישראל לא יכול להיות ככה. בואו נקפוץ לתשע, לתשע, שימו לב, תשע, לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כי סדום היינו, לעמורה דמינו. בפסוקים האלה אלוהים לא מחמיא לעם ישראל, ישראל, נכון? אתם לא שומעים פה איזה שהוא מצב שעם ישראל יכול להוות במצב הזה? מה קרה לסדום ועמורה? הוא אומר, אנחנו כמו סדום ועמורה בעצם, הם נשרפו, הם הושמדו. ולכן אנחנו רואים פה תמונה ממש ממש קשה מאוד של העם. גם בישעיהו, 42, אני לא אקרא את כל הקטע הזה, מ-18 עד 25, אבל אני רק רוצה, רק רוצה, שתקראו לפחות את פסוק 18 ו-19. כתוב החרשים שמעו והעברים הביטו לראות זה ישעיהו ארבעים ושתיים שמונה עשרה עד עשרים וחמש אתם תקבלו את ההקלטה הזאת מי שרוצה עוד פעם יכול לקבל את ההקלטה ממני החרשים שמעו והעברים הביטו לראות מי עיוור כי אם עבדי וחירש כמלאכי אשלח מי עיוור כי משולם ועיוור כעבד אדוני על מי מדובר פה? אוקיי לעם ישראל נכון רבות ולא תשמור פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. והוא, שימו לב, פסוק 21 אלוהים אומר, אני רוצה לעשות הכל בשביל ההצדקה שלו, לתת לו תורה, להאדיר אותו, אבל והוא. עם בזוז ושסוי והפך בחורים כולם ובבתי כלאיים הוחבאו והיו לבז ואין מציל משיסה ואין אומר השב. מי יאזין, מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור? מה זה, זה מאוד מעניין, אני רוצה לשאול אתכם. מה כתוב אצלכם בתרגומים? מעניין אותי לדעת. מה זה להקשיב ולשמוע לאחור? <אז> או, או לשמוע לאחור זה לעתיד. אצלי לאחור זה אחור. <אז> לא, קדימה. <אז> מה זה לשמוע לאחור? תראו מה קרה לאבותיכם. תשימו לב, תצ... תשימו לב מה בעצם עבר עליהם אז. תקשיבו למה שקרה להם פעם, אוקיי? מי נתן אה, את יעקב וישראל לבוזזים, אלוהים אומר. תשמעו, מה שאני מספר לכם עכשיו, מה שהיה, עכשיו אתם עומדים לקבל את אותו דבר. אתם מבינים? למה אצלנו כתוב לא יודע, כי הם לא יודעים עברית. <אז> <אז> הם לא יודעים עברית. <אז> יש הרבה פעמים, זה לא פעם ראשונה. זה לא פעם ראשונה, זה לא פעם שנייה, ולא פעם מאה. לא, לא, לא, שלום. אתה יודע מה הכוונה פה לעתיד? שתיקחו מכם ללכת. אוקיי, זה משהו אחר, אבל זה לא מה שכתוב פה לעתיד. זה הבעיה. זה לא כתוב לעתיד. אם לא תזכרו מה שהיה פעם. יקשיב וישמע לאחור. אוקיי, המילה הזאת לאחור לא משאירה פה ספק. מי שמקשיב לאחור זה למה שקרה פעם. אוקיי? אין מצב אחר. פשוט הכתוב לא נותן את האפשרות הזאת. עכשיו, להקשיב למה שהיה פעם בעצם, מה היה? ישראל בעצם העבד של אלוהים ניתן לבוזזים. עכשיו תשימו, לב מה כתוב בפסוק עשרים וארבע. הלא אדוני זו חטאנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. הדברים האלה שאנחנו קוראים פה לא מסירים ספק. תשימו לב מה הייתה התוצאה, וישפוך עליו הפו אפו. ועזוז מלחמה ולתהתו תהו מסביב ולא ידע ותבער בו ולא ישים על לב. בקיצור אנחנו רואים אה, את המצב אה, אה, של עם ישראל בעיניים של אותו הנביא שכתב את פרק חמישים ושלוש. זה, זה אותו נביא. מה? זה, מילים, מילים. זה מילים עם הרבה רחמים רק הרבה. עם הרבה צדק. זאת אומרת, המילים שאנחנו מדברים פה על אלוהים, אל מלא רחמים, לא ללא רחמים, אבל פשוט העם עזב אותו. העם עזב אותו ולכן חטא, אנחנו קראנו את זה בפסוק עשרים וארבע, תשימו לב, זה מאוד פשוט. פסוק עשרים כתוב, הלא אדוני זו חטאנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. החטא הוא נגד אלוהים, ממש נגדו, ולכן עם ישראל לא יכול להיות לעולם, לא יכול לכפר לעולם על הגויים. מה העם צריך? העם זקוק בעצמו למה? ישוע. לכפרה. כשאנחנו רואים שהעם חוטא, גוי חוטא בכל מה שקראנו עליו, דווקא, תשימו לב, שזה תמיד קורה בצורה כזאת, השטן תמיד מביא את ההפך הגמור. מה הוא עושה ההפך הגמור? הוא אומר לא רק שאתה לא חוטא אלא אתה בעצם הקורבן אתה בעצם הקורבן להבין את פרק 53 על העם ישראל שעם ישראל הוא כפרה על מישהו אחר זה להתעלם לחלוטין ממה שהנביא אמר לפני לחלוטין ואנחנו לא יכולים לקבל את זה כמובן מתוך דבריו של הנביא בעצמו אז זאת היא בעצם התוכנית אה, אה, לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את אה, פרק 53. אם יש לכם שאלות, אני מאוד אשמח לענות לכם, כי אני לא יכול לעבור לחלק הבא, כי החלק הבא הוא לפחות שעה, וזה לא כל הפרק, זה רק הפסוקים הראשונים. כן. אני לפני בטח, לפני. איזה שאלה, ירמיהו חי בתקופת גלות בבל. אז זה אומר שלא היה גלות אחרת כבר באותו הזמן. בטח שלא. לא היה, לא היה גלות. עם ישראל לא יצא לגלות לפני גלות בבל. זאת הייתה הגלות הראשונה. לא, בישו. בית המקדש הראשון נחרב, בוא נגיד שזה היה בזמן של ירמיהו, לא בזמן של ישעיהו. ולגבי ישו, גם הם היו חופשים. כן, אבל, אבל הם לא עוגלו, אז... כן. כן. בעצם הם אומרים שהפרק הזה לא מדבר על המשיח ואנחנו ראינו דרך פרק 52 את הנבואות במיוחד אפילו שיהודים מאמינים בהם שזה מדובר על משיח אוקיי? במיוחד פסוק 7 ב-52 מה נבוא על הערים רגלי מבשר זה אתם יכולים לבדוק את זה אין לי בעיה זה נבואה של יהודים מאמינים על המשיח לא, לא, זה לא מדובר על זה, כי אלוהים בעצם מבחינת רוחנית כן, כי אנחנו יכולים להבין את זה גם ככה, כי עם ישראל היה במצרים רוחנית, עובד אלילים, אתה מבין? אבל מבחינה עתידית, מבחינה סימבולית, בבל היא זאת העיר שישעיהו מדבר עליה בקול, ישעיהו תחשוב עליו כסופר שבעצם הוא כותב דברים שלא סותרים אחד את השני לאורך המגילה שהוא כותב הוא כותב את זה תחת הרושם של הדברים שהוא כתב. הדברים הם לא חדשים, לא כל פרק הוא בפני עצמו, לא כל פרק הוא נפרד, זה בעצם סיפור. מה שישעיהו עושה הוא מספר סיפור. קודם כל האוזלת יד של העם, מה זה אוזלת יד? אוזלת יד זה החוסר כוח שלהם להתמודד עם הבעיה של החטא, אוקיי? הם כאלה, וישעיהו לא חוסך במילים כמובן שזה לא המילים שלו אלא המילים של אלוהים הוא לא חוסך במילים כדי במילים הקשות ביותר אפילו להשוות את עם ישראל לסדום ועמורה נו באמת יותר קשה מזה אני לא חושב שאפשר להיות אבל אחר כך בפתאום בפרק חמישים ושלוש להחליט שעם ישראל הוא זך וטהור ופתאום הוא יכול להוות כפרה בשביל גויים אנחנו נוכל לראות את זה בהמשך שזה קומפליטלי זאת אומרת זה כל כך לא נכון שאתם תראו את זה מתוך הכתוב עצמו, אוקיי? אבל היום הגענו לסוף השיעור, כמו שהבטחנו, זה לא צריך להיות יותר משעה. אתם קיבלתם את האינפורמציה הכי חשובה של ההקדמה לקראת הלימוד על הפרק הזה. תקראו את זה, תקראו את 52 עוד פעם. תיקחו את המילים של למשל זרוע קודשו, לחשוף, מה זה אומר לחשוף את זרוע קודשו? אם יש לכם כוח בבית, תבדקו את המקומות, את המראי מקום, ששם אלוהים מדבר על זרוע, וניפגש שבוע הבא, ונמשיך לדבר על הפרק הזה, בסדר? כן. מכאן הם אומרים שזה מדבר על עם ישראל. מכאן הם אומרים, היהודים. בבקשה. פרק שבע? פרק שבע, הפסוק שלוש עשרה וארבע עשרה ואני חושבת שזה אהה אהה איך זה אהה איך אוקיי אני מבין את זה, אני מבין מה את אומרת איך זה יהיה שכל האוי וכל המאמרת וכל האניה גבה ונישא ואוקיי אני מבין מה שאת אומרת, זה נכון יש את הקשר הזה שהמשיח יהיה. בואו נתפלל. כן רוני, רצית להגיד משהו? למה כל הזמן הם אומרים הוא צריך לבוא משהו. כי הם מחכים. חמישים שנה הם אומרים, עכשיו הוא צריך לבוא. אבל בגלל שהם מחכים. בגלל שהם מחכים.